او یو عداوتې یو د دشمنۍ ده او بل د دشمنانه چې دل... ازله کې د نن کم تو فروسته کنه تو تو د دشمنانه پروتې نه دی ته حقه وای دی ته غل وای دغه غل ده خو مراد غل نه په مقام کې حقه دی ته کولوب نه غل نن پزلونو کې مګر ته اگر مې د دشمنانه غ ګبی د دشمن او ل د نه آمو ل د کسانته مان روړ دی رب نه اوپږې مسلمان سرو دشمننی ساتل ځان طببا کوول دي انکر او فرو پهیل هې حانډیر زیات په دا م خبره د چما توشته کري ده علم تره ا تنوګوري الذي نه حال د آ کسانوته نه فکوو چې دوی مننااف قاني او تپیکی کهنا اومو منا په مونږه څخه ته پیدا کړی دي چې عبد الله ابن ابي داوود ده مرګ لري کسان دي يقولون بي وي له خوانه هم هغه کول کفرو تا الذين كفروا الليفرونه په کوپر من اهل الكتاب دي د هغې کتابونه چې باندې نذیر دي سوتوي ها چله ان اخرجتم دالا مموت علي القسم دې په دې سلو وروړځيږي زمونږ د قسمي کتاب چې استل شي د مدینه منوره نه پجو بر سره منګ بموضوع ماکم تاو شرع جواب او دمه دره چې ولان کو انو خبر بنمنو فیکم ستا سو پتر کنصرت کی فیکم انا فی خزلانکم فی خزلانکم ستا سو پتر کنصرت کی احدن ابدا د ایچا خبر بنمنو او ان قوتلتم او کچتتاسو سو قتل کول شه نن سرنکم منګ تعدادره خبر وکړي لیکن والله ہو یشہدو انہم لکادبون فی تلک الدعاوی پدھے طول دعوی آگانو کی سنگی پدھے کدر او جن دی پدھے طول دعوی آگانو کی بی در او جن ان اخری جو کدام ام پی کتاب د مدنی منورین ہی شي شی لا یخرجون ماں خدا ادرام کی قدریو سرو جی ہوئی کہ اولا یخرجون اوهم دی وسلا بیوسر النوجی اول ان قتلوا او کدی قتل کولو شی نه لاینصرونهم او وی وسر اندان نکای اول ان سروهم او کچرته د امداد دफारه به پرز محال را للو لاینذات بپیلیک بالقودی دی بالقوه بل... ویا زکه چے لاینصرونهم قبل الفل الله نپیکو نغی کی به تا صحابه راکای ها نا خدا خدا نپیدا wala inna saruhum ka dindan da fararal ba par jamaal nu layuwal dun al adbar peeki kana aw nu di ba ara shagan de yani tikh ti baad buz dray da wjana aw summa lajim tarun abya ba di bani nazir ala allah pakinda nigi aw اې خدای پاک هیڅ زماره دونه نه ییږي لکه څونه چې تاسو نه ییږي اولی اته مرګ کول ته مچنت که خدای پاک ها په عذاب کې تاخير دی او د بندې په دی کې تاجيل دی نه بقا شې دي په دې کې پر او بل نه خدای پاک یو درپته چې کبه ده کنه قهار دی نو بل تر ته رحمان هم دی او دی خو بس صرف قهار یی دی کې ندق وجر جی لانتم تانسو چه خامخا لانبا بوری پروتوی خام لانتم خامخا تانسو چه اشد و زیاده رحمتن نجح حتا خوفنا فی صدور رحم پر سی زنان دوی کہ من اللہ پیگی او دان لحنا دون خوف اید خدای نو نشتا فیگی که نا او بل زانک بی انہم قوم اللہ قهود دائیو قوم دی چل دی خدای نا پیجنی ینا او عزت خدای نه پیجنی او لا یقاتلونکم جميعا یعنی تاسو رج جنگ نکئ جميعا مجتمیین ها یانه الا پی قران محسنتن مگر په کلو کې چاغه محکمی وي په قلاغان سره د چا دې پبرز کې ناستین او کبيات ته په گش باندې وزار کیږي نه دا پخ کارنه چې کوی دا سخته دی تا ویندهګ نه دی او موږ را ایجو دور یا اخوا د دیوالونو یانس یاني پننه جنگ کوي خو خخکاره لکه دا امریکا چې دا پېکه رقم دې نه غزار کوي او څنګه بوز دلانه دی چې څوک یې څوک یې ویني نه تلې به سو ویږي ژ سومرم پرچکم د دې په دې بوزدله پر, پر, پر خواندنو دا کم ده با اسهم او غب جن د ذی هم دي ما بین کې شدید په مقابل مسلمانانو کې یو غری ضیفت شدید نه دي تعصبهم جميعا د دې ګمان کې چې دا یو فکر دی چې دا ټول یو مټي دي یو مټي دي لیکن مقلوبهم شطا زلون د یو بل نه جدا دي په جنو کې دښمن دی او پر سبا ذلکا بہ انہم قوم لایاقلون اس ذرے کہ اللہ دذ یالمانو دو تشبیہ غانی ورکری دو تشبیہ خ یو تشبیہ دانا کماثل الذین فریقے یعنی مسلهم فی ترک الایمان او مسل الذین پر ترک ایمان کی کماثل الذین پشان دایے کسان دے من قبل ہم چڑم بیربینو قریبن پر زمانے قریبہ کی اغه سوطي اصحاب بدر دي دا صحابی بدر دي زاقو بي اوسر کو ومان امرهم بيگي اغه چتا د خپل <سؤال> کوفر اغه اوس دره په دنیا کې اول حمادا بناديم بدرجي په عذاب درناست په خیرت کې دا متشبيلا بيگي کنه رازجي اره دي اغه دادا او کوم سلس شيطوان اغه دادا شدته منافقانو سره با دې وکړي کتا سوطي دي نه موږ د سروزو ترکدا او چکالا الټکی مصیبت باغي باندې راغي نو بیا چکم دینه دې پکې سره وی وسروه ته دلہ او مصیبت کې شریک شو ته څنګه شیطانم دی سری سره واته کوي او ناګان شو پیشي چوست دې خدا را نشینو وته مت شیطان ته نه زیجه ما پکې چدا کډ وړنه کې واقعه مرتبه دی او کال رضا نه نه په کوئی سره شیطان لکس لک لک پشان مثال رنج پسند دی د شیطان دی ځکه قال انسان هر کله چې دی انسان ته وی چې او کفر تکا تیرشه کفرا هر کله چې دی کافر شي او پی شي چې شهادت نه شي نو کار اني بری اومنکا زبرین دتا نه ان خاف حفل الله رب العالمین الله په کویا پکانا اکه به تههما انجام د شیطان او د انسان کافر ها او رازجی او آ کې بت انجام داسو د شیطان او د انسان کافر اغه دا چې انهما په ناری خالدین فیها خالدین تشنه شغدږي دی به همیشئ د الله په لکه او ذالک جزاء الظالمین او دا جزاء د بے حساب خلق دا الله حضره جلال فرمای یا ایه الذین آمنوا تقوا اې د ایمان خوندان د خدای نووی ریګه دا امر به تقوا د طاعات او مطالقه او راتبوکه پتا طاتو راځي اول تنظرو او دي ګوري نفسن هر شخص ما قدمه چې د سز دخيله لګل دا لګده ا سبار ورځې د پاره چې ورځې د قیامت ته دا تنویر وي په دې غت کې چې دی کنه او دا تعظیم د پاره دی او د پاره دا هغه سبا لوی لوی عظیم سبا دي چې هغه دا حساب کتاب به پکی کی, کی. وتق الله دا امر د تقوا د ترک گناوونو متعلق دی واتقوا الله او یریګا رحمان ان الله خبیر ما تعملون او الا تكونوا اتا سمکیګی اکل لذین پشان نه ای نا کسانو پشان مکیګی نس اللہ چې یې رکه چې ګم دی خدای پاکو یعنی طاعت ته خدای انسان هم ما الله یرکل د دینا ان پشت دی نفس له دی هغه نفس نه وتی اکل او دذین الله صلی الله علیه و آله توفیق وکاو ها او نفسینه ته ایر کوچ راغیده پاره د خیر او اصلاح نفسونه ته ایر کړلا ولای کومل پاس دا با کسنه پرمانه دی لا یستبی دا غافل انسان ته الله پاک تنبی ور کوي ها دا تنبیه دا چې دا غافل انسان دونې چکم دینوږي کې په کې د خدایو بلا د چديز مکه د رحت کار چوي دا, دا چې دی چې کم دی پمابین د اصحاب الجنه او د اصحاب النار پمابین کې فرق هم نه پیژندل او سره د دینه چلدوی پمابین کې به باید موجود دي غافل انسان اند پیژندونکه الله دا تسریو وکړه شدید دغه خپل تخوبه پاسي لا یستوی ندی برابر اصحاب النار صاحبان د اور او اصحاب الجنه د برابر ندی ولی زکه چې اصحاب الجنه دي شاهیبان د اورچید د جنت چری حمل پایزون حضرتان ربان توما وا اصحاب النار حمل خاسرون یو یو کامیاب بی ناکام د نو کامیاب او ناکام برابر دي خدا غافل انسان دومره غافل دي چې دي پیګه د کامیاب او د ناکام په مابین کې پرخم هم نه پیږي دغه هیڅ ځکه بیدار کړی الحرف الجلاله عظمت شان د قران یزیم بیان یي وی کدی ما په یوغر نازل کړي بی اغه ته په یو ور کړي وږي نا غبت ریزر یزر شوی وی د دی وجنه جزح حق د خدای خدا نشمدا کولی ا د کتاب حق نشمدا کولی لو انزلنا کته تم نازل کړي بی هاذل قران دا قران یزیم علا جبلین فیکي په یوغر باندې او د ماده د په یو ور کړي شوی وا لغه نتا برې درې بيدا غر خاشعن پیګي یریدن کې متشدعن ري زري زكيدن کې من خشيت الله نوجد دانہ خداینا جزب حق الله په تعظيم القرآن کې ادا نه کړه عادت په اوامير او په نو وحي ورا تا ګون کليش دا او د مزامين عجيبا ان در بحا منګي بیانو دای کی کنه لن ناسې د پاره د خلکو او لن ان لهم يتفکرون د پاره د خلکو چې بي فکر او سوچ کی ادا چې کم دې کنه هو الله الذی د درې ایتونو په کې چې کوم را لولو حدیث مبارک دي چې دا یو چې کم دې داسو وای ها داساره من الشیطان الرجیم اوذ بالله سمیل علیم من دری کرتی وئی او بیا دا درې ایتونه وئیه نو پیګه الله بشکم دی او بیا پرشته پیدا کی هغه بیا پرشته بدر پر د ماخام و استغفار غواړي او کپدیر وسکه دی و پات شو مات شهیدان او تقرا د شپې پټیم کې چې دا وئی دا ماخام پټیم کې وئی الله پرشته پیدا کی ددر پر بدوای مخترت کجو او کپدیش پک دی مر شو مات شهیدان کرا پر مشکات مشکات مبارک که دارا گلی دی دادا او اے او دان چکم دیکا نا حافظ ابن کسیر او تفسیر و حلمانی تفسیر بحر محیط داری کلی دي چه دی دریو سپتو اندری دریو آیتونو که دا خدای سپات تی دا سپات بیانی گی پا دیک عزمتشان دا خدای بیانی گی نو دا عزمتشان با دوی تعمل بالاخکام سان کی یګی چې دا مخکي کوم احکام تیر پادی شو کتي ورن شو په دې صورتونو کې نو عمل بل احکام بدې تا آسان شي چې د شان د واجب تعالی پزلبه ناراج اځان به شي کنه ګرانیږي بې وانا ها درې زلا او اوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې زلا او په دې په شېټ او مانو نن سره مې دا لپ بذر سره نن نن سره مې دي ما ځله چې راتله ما کنه دې تم او بس وی دي دا زمو مقتدیان شې دي مطاليبان دي بس ساده مونږه نور مقتدیان نشته مونږه نور پېکو ته مونږ یې کنه ته خداوک کوي زه که چې سره چې مونږ له کانه یې دغه ګوري کنه او اوس اوس زبنگا مونز کالا پیوٹی وی کالا بابلتی مناغوی قریبانانو تایم شجی او نرادا ندا تالیبان تا ما مقصد دین جو دین پا دی پیش دا او دین پا دی پیش دا مال بخبل حق برا قیدہ پا دی پیش دی پر دکتا مانا تا تالیبان تا دی ما مطلع زبا رادا مجید او قداش انا مجید نولی او زبا خیلی چارم طول جامی دین دی چی تا او خیر به دا زمام مختدر دی او زې ایمان مخه دا طالبان دی ګور په بس ول الله دا چې دې دا دې دی دا ایتونه مبارک ته دی ده پاره دی ها په دې کې دا قشت اجرابه چې کم دینو کې 100 چې ګوره چې عظمت شان فضلنی راغلي ها چې فضلنی راغلي نو په ایتونو بسنګ عمل وکي احکام باندې او چې تخو دې عظمت شان فضل راه قسم په خداه قسم پروامی نه په خوفس کارشتا اے امام اعظم بیسو وی د ماخا می پټین کی بدای وی اوراوی وی یو چې درا علما د سار موجو نو کنه است درسته ماش په کنه پوری وی د ماش په لاله نوی جوړه باغو ستله اوی بیا راغوی کنه مازي ګره کوي د مازي کنه ماخامه پرې د ماخم ما ستنه پوری ا ما دما ذکر ما خام پرې دا ما خام دروست کوته لاړو بیا راغي وی پاکی جامې وشتي وي ابي بیا ځه وشتن وا په جمعات کې بیا غي ته رډو ولا ابي ابي نه غنه وی په ستاره کې شو دا سیکلې او بس نه برا پاسې د یو جټل دیواله ولمو دې کړې دې په دې باندې دمشو لکه سره چې ما خامو دي شو سبا را باش بیا بیا د ټولې یې هیڅ مسخدام نه ځي چې کو وی قسم په خدای ويم زه په څه ودری تمام مینو څو په څه کله باندې ودری ده مې په شریف پی وی داسورت ما چې ورکرا داسورتي بقره په ختم دی نه به پراتی چون بیا په څه پیګي بیا ال عمران شروع کو اده چټټه یې ما ته سلام واړ چې دا موږ اوبه بیا چاسه زمانه پتره د موند بیا قران شریف د نیمه ناورې دریو اوبه نه نیمه ناورې دریو نه بیا اوسېره تمې بیا خپلنده کو بیا راړه بیا چیرې راړم په اخر د پارا کې بیا او فسد راغله اوبه نه بس په یو رکعت کې بیا قران شریف ختم په دنیا کې کنه چې قران شریف په یو رکعت کې خدمت صحابه د تابعین هو الله الذي دع الله أغب نظير بمثل داتي دقاء قراء آغاء كلمة د نيرانشي قراء خان أعوذ بالله السميع العنية من الشيطوان الوجيب دقاء دع ها كما هاو داتميم داري عثمان سي هاو بيگه هاو پتابينو كيهو ده ده هاو بل سعيد بن جبير ده هو الله الذي دع الله أغب نظير بمثل داتي لا إله إلا هو چنش طرح لا عبادت سوادہ دنا عالم اور غیبے اور دے عالم دے پکٹو چیزنوں اور شہادت پکار چیزنوں والرحمن الرحیم اور دے نہائیت میں حربانا اور رحیم دے واللہ اللہ اللہ لگی لاللہ غبی نظیر بے مصرداد دے لا الہ الا ہوا چنش مستحق د بندگے سوادہ دنا الملکو دے بادشاہ دے حقیقی بادشاہ دے القدوسو دے ار نقصان نپات دے السلامو بابن السلامتی ا دی دا ار المؤمنو کی علماء دغه ترجمه لیکلی دا المؤمن دغه ترجمه علماء لیکلی دیو ترجمه دا المؤمن سمنا امن ورکاون کی دی بنديګان راوی امن و تو ورکي امن او امان ورکي او یادارا جئ المؤمن امن ورکاون کې د مخلوق د ظلم خپلنا او یادارچې مؤمن سمانا د تضیق کوون کې د خل پیغمبرانو د پور د معجزو <تصفح> <تصفح> مؤمن دا معنا د مؤمن دې معنا غانې ولا مولکل المحیمن او محربان دي او نگران دې په آرشه محیمن ستوي <تصفح> هیمنه محیمن فایکہنا او محیمن معنا نگہبان رقیب العزیز و عزت خامندی الجبار جبار معنا دا اسلام كون کی د کارو د بندگانو دی جبار معنا سو اسلام د امور د مخلوق ته جبار ګور د سره پېکی کنه جبیرین تا نه وی دا پټه چې کم دین دا غزا همش لا کوي کني کوي جبان د خدای په ما د جرات کې لمانه دا او متکبر چې خاوند نکړي یاد سبحان الله يمای شكون هو الله الخالق د الله پیدا کون کې دي او البارئو بارئ ستوي چې ټک ټک پیدا کون کې دي ټک ټیکو ټک ټک زمانه یعنی ارشے یې پیدا کړی د موات تحت مصرع دا معنا دی الباریق فیگی صورت او شکل ورکون کے دی او له الاسماء الحسنا د دې لپاره چې پتوندي او نمر دی چې له دی چې کمسل دی حدیث کرا غړي او یسبح له ما فی سباباته نرده وهو العزیز الحکیم څه وخت دی؟ ها تراځو ته نو دا چې کم دې کنا دا سورتي ممتحنه دي مزه ته کو دا کوم پکې ویني لارښویا پاتې چې چې کم دې کنا سورتي چې کمه زنانہ او رسول الله مبارک سره به غکو نو مبارک به د امتحان اگېشتو ادا څو امتحان به تغشته چته چتا دی دي دکه حجرت کړې دي کنه تا چ حجرت کړې دي ندا څو دنه دي کړې چې تا چ کم جنوږي کې سود د الته کې د خاون سره بغض دي ندا بغض د وجنه دل تر أغلی وی بیا نه مې به طبيبې دل تک مسلمان صحابي زم ما سره عشق نه دي چرته دي وجنه أغلی وینا یخه د خدای د پرده حجرت کړې دي به او نو پس هغه به پاتې کول ایکدا دا واپس کول لږه چاهیز نه وشوي ادا صورت الممتحنه وتوي او دا چې کم دې کنه او سارچ کم دې سارې وزنانو دا ددمه وا دا ددمه وا دا مدینه منوره ته را لږی دا سارچ کم دې کنه مدینه منوره ته را لو دا ددمه وا او نو پیغمبر علی السلام ته وی سین غراغلی وی هجرت ته کوو ویمان دروله وینا ایمانم دروله وسنګرا دي وې څه او ډېر پکی دی چې وې موما سره لګین دابو کې دګا وې موما سره لګین دانتو کې نور کاپره نو کنه او دا ډډه موږي نبی دا سلام ورتوی یلوی قریشو او اهل مکه چې په وتا شو زابان د پېښو باران کوولې هغه عمله ختمه می زه خدای پیغمبر را رفع الفضل ما شاهدت به لادا می زه پیغمبر چې جنگه بدر تا کړی دی یا قسم په خدای چې داوی ټول تقریبات ختم شویل بیسوک ما نبوځي چې کینځه سروته کومه ځکه چې اوسه برویر کوي جی اوسه پرې پیدا غویر باندې لګیږي میخه یبه توبې په دې وجه راغلم بیا چې دا اتللا کنا او بیا حضرت دې انده سره وکړي زخلف او لقب جريم ورکړي دغه ورکړي پيشي ورکړي جامع ورکړي او دارا واپس ادا او هي ځان سره وو هم چاور کړ لا پاغيره سرښو ادا چتله کړه بیا بل لري حاتيب ابن ابي بلتاعه البدري دا بدري دی او دی مهاجر دی او دی اثر کې د مکه معزمنو دی دی د يمن دا ما ته پته دی دی د يمنو حاتيب ابن ابي بلتاعه او د دې چې دې کنه نو دې چره او نو د د پرمکه ما معزمه کې سو قبیله نه ده د بچی الته نو د بی هر راشه زید اهل مکه اوس یو پټی اسحار د دوستانی کومه چې دما دې بچو ته سره بجړه ځه زکچه نور څونه صحابه وکنه نو دا وی کې بچی نه کنه خپل خپلوانو نو دا وی کنه الود به ساته بس دې وخت له لیکو په داخله ځماڼه کې نبی اله سلام د احلمکاو د پارا تیاری کو لیکن دا رازو چې دا به تاسو احلمکاو ته وري پښ نشي چې وي پینی او موږ خپل تیاری برابر کو نو مسره د خپل لیک او باقي ساري تیار کړه باقي دم یې تیار کړه دا دمې خبره ما د دې لپاره او کنه ناګه تیار کو ته وی داواله د دا احلمکاو ته ورکاو پای کې لیکلی چیرانه بیل سلام تاسو د غزا اراده کړې د رضا برابر کړي ماشا الله تعالی دې وایسته د ماری په خدای قسمی چې دا ما نفاقنده کار نه کوم بيګې خیر نبیل سلام تفضیلې د وحیدا خط مانو شو دا زنان نه روان شو او مکه موزمې ته تلله ما بنت کنه ادم غتاره ما خدای کومار کوي کنه, کنه مدینه منوره او مانځیو رزالت نو 50000 دې نه دي درې سو ميله فاصله ده درې سو ميله دوی کې پپ پبس کې بپا نه سره شي او پګنتو کې نتو مدن ديږي هغه چې نو وسګه پدې لار کې دا روانه ده حضرت تو دې درې کسان انتخاب پیغمبر علیہ سلام کو ابو مرصد زبير ابن العوام علی شه مبارک هیتا صلاح شه او پاسونو باندې شوره شه اوی دا زنان روانه ده د دې سره خطي او دا اهل مکو ته زما پر راز باندې خبر ورکي او هغه خط نه واپس کړي ابي دا وتا ست ملاويږي پروزت الحاخ کې چپن میته وي دګي او روزه الحاخ ته چې دا اشاره مې بي به شاید هلی چې به په شنو سوار شوم او ډېر پټون ډېر حل وییا کین نو ته خدای پیغمبر چې ګندې شې جا کنه خبرې کوي نو به روزه الحاخ کنده دې الله نه کړه دا زمما نه الله وی مونږ ته ویږی کتاب ورو لا او لن جردتن نکي بس آقا پیشو دا پیشوچبا دا معاملہ خرابتا نو بیا ویسا پده لنکی ترده جی لنکی او او اقا بیا غروب ویشتے دو او بیا خد چکا دے کانا آقا بیا بیا بس رون پاکی ادالی کلی شو خد چکال راغی خد چکال راغی نو خات دا خاتب ابنی بی بلتان تطرق نو او دی بدری سے حبیدی کوری او کانا سخ مخلص انسان دے باس هغه ویده په کې په پاس پرې کې فارو کې هغه نه لري به حضرت وی پرې دا له تاسو ماته اجازه ته سلام منافق خذب وی دې انفاق وکوي دې خت موم هغه حضرت ته تلک صبر تلګوارو په دې کې حاتيب می ته دا تاسو کړل ورته وی د خدای په ماتل واغ مکوه به قسم په خدای دا منافقان نه لیکړي زما په ایمان کې څه شک شوبنيش تا او دار ته پته ده ګرځده خبره مهل مکه او تو ورکمن طالب خدای په در درکې او زما داراس پاش کول چې لیک انا اے څه نقصان تا کني شه را څوري زما د ایمان دی قصیر پیدونه ده چې تا را د استمر کسان ژوند دی, دی, دی, دی, دی تل خپلوان دي هله خپلوان دي او غبچی ورله ساتي او باقی کنا اهل مکه دا وی خیال ساتي او زما هیڅ شک نشتا ځکه دا یمن سره یې ما کنه خو ما کې کوم مکان ما عظمت تناغلو نوخذ دا یمنې ما وېدا ذکر وې ما د دې د پاروکو کنه د دې د پار میوکو چېر د دې زما د بچو شادی انا احذت وی ستککم حاتبو ل حاتب تاسو درشته وی عمر سبدا ما خپل خبره معات کلا بعد دې د کوي علماء بخاری په حشبه باندې لیکلی دي چې نه بیل سره مشیشته وی نه بیا دې سنگو وی چې ما دې پرې دا کنه چې د دې وجنمه دې نه پاکدل وی کې دا پپارو کې اعظم باندي شکر خالص ترای دې نه دې پښوی ودا منو ورته د نبی السلام د شوا قوم ټکی دغنه دې ګورې تنجیب ندي او ګنه خطرناک خبر دې بل نشته او پښوی او بل څه په دقه تم کې دې سښو بیا پاپا کا ګرانه او بیا به جنپی درمو له ورشل کېده چې واقې دې کې پیدا د خام او خیر قران شي په دې باره کې راغي او صخت الفاظ شر دي چې له کفر تعبیرات دي په دې کتابو چې د کافرن سره دې تعبیر کوي دا څه تعبیر دي چې الله راز جلل فرمایي یا ايها الذين امنوا اي دې ایمان خوندان نه ات تکرز تاسو مني دشمن زم ما ابا اعدوکم او دشمن او تاسو راځه دا دوړ خبره ما معلومه شي زموږ د دشمنان دي او شتاغلي دي تاسو ولیدب ما معلومه شي اولیاء دوستان تلقومنا چې تلقومنا م خپل ګریپ پرته پیګې تلقومنا تاسو راڅوړا سوي پیګې ابا قسطن بیل السلام چې د دوید غزان بیل السلام قص کړی دی داوته را سوي بل مودتی پر سبب دا دوستی سره چستا سود دی په ما بین کړه د کنه او وقت کا فرو لږ ورکوا او دی کافر دی به ما په اجر قران چتا سره غلی دی مله الحق د اسلامي حق د قران حق نا کافر دی نو د دین معلومه شو چې د خپل دشمنان دی د او یخرجون الرسولہ دی او با سی پیغمبر علی او یاکم تاسو د خپل قرون کنا هه نو معلومه د دشمنان دي دي کنه دي او ادا ولي انت منو لي اجلي انت منو د دې وجنه تاسو ایمان لرئ دي با الله باندې او په ان كنتم خرجتم كجتتاس قتي جهادن د پانه د جهاد په سبي دي پلان کې وقته مردا تي نو نو پلات تقذو هم اوليا جواب دا ان مرو استجي ها او تو او تاسو پټ را سوي دیتا اليهم ویتا بالمودا اغه پیر پیر غمو نه د دوستي پیر غمو نه د دوستیو ته پټ پټ را سای دا کار مکو وانا ا دمو ازما ته علم دی من با ته اغه شابه نه اخ چې تاسو پټو او ما ا دنتوم اغه چې تاسو کار کوي ویږي او ميه فال هو او چا چې دا کار بیو من کوم د سونا پکه سبیل بګې اودې خطا شدلاري نه غينا ان يس کپوکم دوستان ندي ها ان يس کپوکم کدیه پتاسو باندې یكونو لکم اعداءن ها نو او ف ظر رس پهقط لو فظرف سره اوسی نه تو موجبې خپلی ی په سره چې قزل کوي او شتم او ودو او بی اردو کوي لو تک پورون د کو پرستاسو لو نظریدي نه دا دینی نقصان دی که نه دی لن تن پهکم کز به پیدا در نه کتاب شته د خیرت نه ااررحام وکم رشته دا رستاسوو او الله الله اونا اولاش تاسو چدته وجنم راس کارکړې وکونو هکارکړیا یو ملکه أنا او ګورم یبشلو الله وجدا واليو کې بينکم فما بين تاسو کې او تاسو نه بچو کې ولایتاسو په جنت کې غوي په بور کې نازيبوم چلو کې کنو والله بما تعملون بسير او قد كانت لكم او تعقيس هر دي تاسو لپاره اي مسلمانانو اوس وطن حسمتن قولي عمدنمنا في ابراهيم كبي ابراهيم ادا پی په من د بابا چتا چې ابتدایو کې په ابراهيم عليه السلام پچی او الذين معه که یې وګادو په کوم وخت چې نیو وي لکه موږ هم خپل قوم ته چې کافر دي اننا براءه منکم چې موږ به بیزار یو د تاسو نه نبراء جزمد لکه ظرفا جزمد ذریتا په یوه شرفا جزمد شریف دا موږ جدا کوي او د تاسو نه او ومم ما د اګه خدای نه بری یو تاسو نه چې عبادت کوي من دون الله او بغیر دا خداینا نبدا براعت پا اعتبار دا یکی دیده کفرنا بکم کفرنا بکم کفرنا عن عاقیدتی کم او دا باپ امرا دا عنده و مذابه کی حضبتی منگ کفر که استاسو پا دا یکی دا یعنی انکارتی که او بدا او میشد پار بخکار بی بیننا و بینکم پیگه داسو پا مابین کی عداوت اول مغداز منگ استاسو پا مابین کی بيننا او بينكم عداوت او بغازه او دا چې کم دین او تشه دا اعلان د عداوت چوکون شو او مکه رچی او دا دا, دا په ایتباب د مامری سره خبره شو تر او حتی تر دې پوري تومنو بالله چې مان دوی په الله باندې وحده او الا قولی ابراهیم مگر قول د ابراهیم علی السلام چې خپل پلار لپاره استغفار وکhto او تاسو په دې کې اقتداء نا پدې کې با پدوي اقتدار نه کوي اکبره کافر د پارښت پر ځای او هغه که ورته د نه هم د یو وخت په لري نه زه الا قول ابراهيم مګر پوند ابراهيم عليه السلام له ابي هي چ خپل پلان ته کړو چلا استقرن لكا جزاتا د پرم مغفرت غوښنه او بخنه ما او ما املكو او ځنه مالکو احتیا نرم لكاستا د پرم من الله مخده دې طرفه عذاب نه من شي چګن ثواب او عقاب ته زمما سکار راشي ربنا عليك توکلنا او ابراهيم عليه السلام چې پرورتګار زموږ په تا توکل دی په دغه شد اشرارو کې او ایله کنابنا او ی الله تعالی ته رجوع درکو رجوع کو ویله کړم چې ربنا الله تعالی ای خدای ته موږ مګر ده فتنه تن للذین کفروا فتنه ده په دغه کسانو چې کافر دی دا یو له سمه پاره کې شو څنګه فتنه چې <تصفح> د وی ته کې ندی په خپل کو پرباز شوی په حق مقالا بمور قوا لابت نشوى كنشوى خواه نوحا كفرو ربنا إن كانت العزيز الحكيم لقد كان لكم آتاكي سرده استاثره فى هم پدوى قصوتن حسنتن خلی پيروی خلی من دا اغشا دا پارا دا بدل دا غير نخواه دا لكم دا بدل دا, دا حرب جرد او دا اغشا دا پارا جرد الله شو ميت كي دا رضا دا خده اول يوم الاخر او دا نعمتون دا وزير استنه یاو دتوللا دمانه شویلا چوممن ی تولل کفار ما چا چ دستی د کافیرو سره وکړه نو الله غنی الحمید دی او یا و ميه تولا چا چ اراضو کې د حکم د خدای نه دمانه نو الله غنی الحمید اصل قریب رجال اللہ تعالی ان دی اصللا قریب د چ الله تعالی اي يجعل او ګرځي حق تعالی پیدا کی بینکم فما بین ستو کی او بین اللذین ما بین او پما بین کسانو کې ا دیتم چ ستاسو سره دښمنۍ را من هم د دې احلم کاونا مودا دشتي پیدا کی چې توفیق د ایمان ورکي او طاقت هکړه کنه کړه کاکړه والله قدير الله قادر دې پدې او الله الرحیم لا ينحقم الله الله پاک نه مه وې تاسو ان الذين عن موالات الذين ريګه او د دوستا د اي کسان نه لم یقاتلواکم چې تاسو جنگ نګی په دینه په دین اسلام کې اولام یو خرجو کوم او تاسو نه یې راشتې کېږي کنه په دیارونو دې تاسو صالح او ذمې وایي کړې ناشوک دې نام صالح ته او سره چې کم دینو کې سره کوي او تاسو ته یې له هم اوږي سره انصاف کوي ورله انصاف خدا ان سره کړې ان الله يحب المتقين بږي تړ دې چې الله پاک تاسو سره نه پخ وه دی ان صاحب کوم کی چې کچه ای احسان چ دي احسان هو احسان بل فکر چې احسان چې دې د حیوانات سره واجب دي او بابا ورګه کنه مورګه غیا مورګه کنه مورګه پخ پټم مقشریج انما ينهاکم الله یقینا عن الذين عن موالات الذين د دوستیا د ا کسانو نهخواې لکم چې تا سره جنګی په دی اسکام کې او ا جو کو متااسسو ایستلینمکې مدم کې من دیار کوم دقرونوپلوونه او ان هررو پږ او داهکنې چکم دی داې ورکي دی فږ ستاسو دشمنړ ته الله خراجو ستاسو پ ستلو ان تاسو مونږ کې د دینه ان تو ولوهم چې تاسو سره د دوستی اگر چې احسان خیر دي ومي تو ولوهم اچا چې اوس دلې دوستی وکا اولای که یا ظالمون يا ايو الذین امنو اي د ایمان حاملان ای المؤمنات هر کله شي تاسو ته مسلمانان مسلمانان زنانا مهاجراتن هجرت کوون کې د کافرونه چې د کافرونه هجرت کړی دي دکدا نم فهمته نه حنا تاسو د دین امتحان والے امتحان مې راټویلوخه الله او عالمو خداه کا عالم دي بيمانه نه د دې ایمان باندې نو تاسو اکتفا په ظاهرو بس تا تاسو اکتفا په ظاهرو کې د دې د ایمان مخره خبر دی بس راضا نو پاین علمته نه کستا سو په پی پیدا شو لیکن د دې زنه الله تعبیر په علم کړي دي هدايت کې ویلې کتامه صلات کی ہا کہ زدن غالب بمنزلہ د علم دی لیکن دی کنه دی ذکرت یا اللہ په علم او په یقین تاثیر کړی نو کستا چې غالب ګمان ناګي نو مؤمناتو په نظر جوهنه می واپس کاوی الکفار کافر وتا او كتبه چې کدا کنه چې او سړی زموږه طرف نظرږي اگر چستا پتی نو ته بیره واپس پنار... پنار... کې ناغه وعده په زنانو کې واه کپناري نو کې واه پهناري پهناري نو کې او زنانو کې نو واه دمو مو واپس تاوي نکاشرجي او نه حن دای وجدا جنتی دا, دا زنانہ حلل لهم دا دا زنان آو حلال دغې زنانو نه نه نو د پاره او لاهم او نه دی هغه کاثیر نه علمونه چ حلال دي لهون د دې زنانو په او باتو هم اه دای او چکافر پدې کم مہر لگولې دین غوره ورکه کافر توړي دا به من څوک شبېد غوي دا به من څوک دي راځه تاسو ورکه بيتا ما انفقو ها هغه چې کم خرج کړی پدې وای د مہرون دا او لا چونه عليکم هیڅ دې ګنا په تاسو باندې ان تنچو خون چتا سو سنکا کوي اذا اتيتمو هن هر کله چتا سورکه او باقی او خدادا ا دې خو ګره نو مسلمان خدادا او خدادا دې نه علم مکه موعدمې تا او بیام سلی په خپل نکاح کې ساتي دا شخص خدادا په نکاح کې ساتل دې پکا د دې آیاته سورۃ تمثلی دا ترته به کمز او کړه سورۃ تمثلی دا مدنی سورته نه خدا ه چیرې کنه جی چل ته سورۃ تمثلی به جوړه او تاسو په خپل کې مساحت بیسا مل کافر جمع د عثمت تا بیگه او نا ناموس او تعلق د کافر خو جو کافر جمع د کافرتون دا تاسو په خپل قبضه کې مساتې ناموس او د کافر خو جو یعنی پنیکاه کې مساتې دغه او وسالو چکه کافر د تدیدی نو کې دا دا او نه دا کار ما ان پکتم چې تاسو کومه هر ور کړې دا هغه ما ته هر بافت کړه استاد دا نه معنا دا کبل اولیا سالو او دې دې مشارکی ما ان پکواګه چې پخپلو زنا یو خرچ د تاسو نه او زایکم حکم الله اه اه. دا خوکم چې کوم دی د خدای او دا خوکم بیا چې کلا وا دا خوکم ته شوا دا حکم پورت شوه علي بیا الله هو یا کومو بینکم او الله هو الیمن حکیم ایا وبلا سلام دم پاک اٹین کده چلامن شو خشوی نه وا و این پاتکم او ک پات شو ک پوچو ده تاسو نه یو شی من ازواجکم یا من مهور ازواجکم پدا انشاء الله ترڅو زمونږه تلاله او یم مهر تل پات شوخ ها ال کوفا او کافرو ته انکمتم نتا شو غزا حاصل کړ حاشرمکو نفا انت اللذین مرکه ان کا سانتا قبل تقسیم الغنیمت یا دره مرکه ان کا سانتا ذهبت چتری دی الواد دبی دون مقدار مہر ور کا چدی قبل خذوکی ها راز مثل ما انفقو چکه مې خرج کړی دی پدوی باندې نما هردا متقون اللذین انتو بیمؤمنون یاو هن نبی یو اذا د اصول شسکی دی نایا په دی ایم په يا عمر السلام ايزانجات المؤمنات جراته مسلمانانه خزي يوبايونه کا حاله كون نه يوبايونه کا چتا سر بیات کوي نو دي کې بشپک شرط لګيږي يو شرط دادي چې الله يفكر الله يفكر بالله چې دی و شرک نه کوي د خدای سره یو شی ګم شرط ولا يشرک مغلابه نه کوي دریم شرط ولا ازنين الجناب نه کوي سلورم ولا يقتلنا او نه بوينه اولاده خنه نه که جهلیت خلقو اجنه نه کې جمده خقوله او او څو او پینزم ولا یاتینا اوره تک بنکی بهتانن پدروغ سرا جب تری نه وو چدی جوړ کی په مابند خپلو لاسونو دخپو خپل کی هغه چې د بل انواع د غزمه کې نه نامائش او دا سرو تلی چې دا مې د خاوند نه راوړلې دی دی کی نه داراز او ولا یشینکا او ستا بنا پرمانیر کوي فی معروف په معروف کې بستانه فرمانی نه کوي کته به چباته سنگول لګی دا ها دا سنگه دا کې لګی رسول الله بي تا تماروف امر کو او ک پماسيته امر کو ها تماروف پماچو کنه دې کړي دې دې مخلوق تابیداری نه روا دا پماسيته خالق کې اگر چې پیغمبر خوده ولي نه اي فې فې دې ته اشاره دي تابیداری دا, دا مخلوقو پا ماسیت خالق کناروا دا گرچه پیغمبر دخده وجی نئی شام پسینا را وستغفر لہن اللہ تکتا اول آئے آسونے کا نپباہی چې چدا شپک شرطون پکیوی بیعت و سرو کا وستغفر لہن اللہ ان اللہ غبر وحیم یا یوہا لدین آمنو اید ایمان خارندانو لا تتولو تا سو دوستی مکوی قوم اندیو قوم سرا جیہود دی قادب اللہ علیہم ان شاء الله پدیبانې په خوشاله دي قدې ایسو چې امید دی نو امید دی مل الاخره د ثواب د اخرت نه او کما ایسل کفار لکه څنګه چې نو امید دی د ثواب د اخرت نه کاچر کم کاچر من اصحاب القبور چې صاحبانه قبرونه دی او دې صعب نه نو امید دی بین د قبر ش امید سلام <تصفح> او جماعت کې ناشته ده دا د ټول شورت مبارک شانی ورځ او وی وی چېر کمنګ ته دا معلومه شو چې خدای په کم عبادت باندې ډیر خوشاليږي او کم عبادت ته خدای په جناب کې ډیر محبوب دی نو بس موږ با خپل دستور کوو په دې شرط مبارک چې او ال الذين امنوا هل ادل لكم او د دې حدیث په بعض روایتو کې دا الفاظ راغلی دي دا الفاظ چې هغه د هغه چې دی کنه په بعض روایتو کې دا الفاظ د حدیث مبارک راغلي دي چې ابوي وی چې دی کې به مونږ خپل الله مزمن غذا کمالات په دی کې بي وي شبدې کې بسک دی کې نو دې کې الله په دی خبر او د صحابه باندې راضي ندي چې ټیک ته محبوب عمل خو بزته خو هما او دون د چ دا دعو چې دا کنه دا دعو چې دا دعو دې دې کې کنه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ترکول ما تاسو ویلي چې جنات شهر مچا تاسو کو وی تاسو په صدوي بهتر کو دعاوته هر کو دعاوته مله حاضر دیو جنان پد تک اعتبار باندي پدې باندې مکيرا دی او بلاره چې په لاره jihad قناچی محبوب عمل له خدای په جناب کې jihad دی او په جان قرباني پمالو په جان ورکول دی دا, دا الله په جناب کې محبوب عبادت دی نو یو خدای را چې تاسو پکې دا په هر غوندې کړی دا خنه دا او بل باندې کسانو پکې کمزوري مو کړی ټیک ما نړیب جګزره دا صورت مکمل په دې بارک نازک کړ سبحا لله دا دریم صورت تی د مصبيحات او 50 <تصفيق> تشبیه ویله الله تعالی کدا شی نو جوان پیدا شي ما خو یو د وکاله دا صورتونه مبارک ویل او زموږه کارونه ډېر چويری کنه نشته خوب نمخ کې مخ کې د مصبحات خمسبه سوره حدید سوره حشر سوره صف سوره جمعه سوره تغابن د نبی رسول الله د خوب نړوان دی ویني یو دوکاله ما وی دي و اوس سمکار ډېر ډېر شوی دی کنه بس نه شوی دی دا چې ریمه دا یو دوه کلمه تقریبا دین دي که دا چې خدای پیدا کړ چې وایي سنت دغه کړی د محمد رسول الله مبارک سنت نلوي شه بل نشته شبح لله تشبيه وې د الله د پرماتې سماوات او مافل ارض او هو العزیز الحکیم نو تجددาศ دا عزمت شان خاوند دی د حکم من الزرویدی زرویدی کڼدي هغه دای چې هغه دین عامن حکم جهاد را چه اممنانو لم تقولون دا ردن على داول کا بیت دا پداوی باندې رد دي نو یو داو دا یو داوتینو داوت صحیح داوی باندې رد تو داوت باندې رد تو داوت باندې رد نه دي پداوی تقولون تا سولی هغه سواي امالاته پونچې نه او باللار چه بی دو بی کنا چې پده که محبوب عمل کې با اللہ زمنگا پالوانیو بی نی او انشانلہ وصل نبی دی ام پی رد دی پده که بارکی مند دی کبورا عظمان رد دی مغتن دجہات نارازید مقط قبر غټي مقتن د جحت غضب د خدای یعنی د ناراضګۍ د خدای عند الله په جناب د خدای کې انت قولو چتا صوي معناته پنون چکولینس ان الله به شکل الله تعالی چې یحب الذين محبوب غني هغه کسان جو قاتلون چې جنگي کې پلار د خدای کې سپن سپونا سپونا په مخته دشمن کې تکتا نو احب الاعمال جہاد دی پرې کې نپر دې اعلی کلمت الله او نپر دې په خرو دري یا نپر دې اعلی د کلمت الله دا جہاد دی او تاسو طالبان یې نو باکه باندې سو طالبان یې کنا تاسو دې تلپ کو کنا کو صحابه ته خدای پاک وای کأنهم بنیانون مرصوص تپه چې دا بنیاد محکم دي چې بازه ده باز سره متصل دي ولې اې دا یو وخت ته جوړ لګي دا داسه بې بله ولګي دا داسه څو ولګي دا دا اتصال سبب ده حکم ده کنه دا دی محکم مرسوس مناسو او محکم یعنی مرسوس محکم چې بازه ده باز سره متصلي وای ز قالا دا بیان د علت جهاد په سبیل الله دی هغه دا چې ایذار رسانی اهل الله ته د سبب د پارا د علت جهاد دی ایذار رسانی اهل الله ته دا علت مشروعیت جهاد دی مته شي حاضر ایذار رسانی د قشیرې و اذ قال موسی دا بس دا ولی دا واقع په دې ریکرا نه په تقه اعتبار یا بلغه د ارده د پرخوزان له وجګه کنه دا, دا وسو الله بیان د علت جهات چې ایزا پې کې zarar رسانی دا د اهل باطل نه اهل حق ته و اذ قال موسی لقوم یا قومه ای کا زما لمته عضو چې کم ما ته zarar رسوي ا سره کوم وی کې پیغمبر علی السلام فرمای چې ډېر زړه نو خودو پکې ډېر مشهور و غي اوسو وی وی چې او بل وی چې اوس بلې پر لګاو تکذیب هم ضرر zarar دي تکذیب هم ډېر zarar بل کوم او وقت علمون اتا شود پتہ ده چې انی رسول الله زړه پر ستاده شو ده د الله تعالی پیغمبري ملی کلتاسټ او رسول واجب الاحترام وکنی واجب الاحترام دی الله وہی فلم مازاب هر کله شدي مایل شو د حق نه شان د حضرت مصالح سران کي ازاغ الله قلوبهم خدای د مشرطين ازاغ الله والام پيږه الله مایل کړ زلن د دې د هدايت نا چ توفيق ته هدايت الله سل کو او بسم الله کم دا کر شان با په خپل ستر چې توبيق ته هدایت کې نه سل دي پهېږي چې وسله چدي کنه نو طاعت او عبادت توبيق ته نه سل دي دا ما په خپل شتور ګولیدل سوکان مولدلږي پهېږي او چې د به د به پوجا باندې بیا د به سلبي توبيق کې په موږ ته تبيج کونو ویل ان تحوت لا تصورون پهېږي او توبيق دی دا وی چې عبادت باندې دي دوام نشي کولای ویل وی دا وی کولې بس تباج دی ویل وی دا وی کولې ورته اشرح خدا پاتې نظر له لګیدنه چې په دې دنیا کې بل ټوپ مسلمان نشته و بزې نجیب منګ هر باندې ګناګار خلک دا خدای وی نه کام بنېګان شتاب اعز الله الله ما يلک ده حق نژونه ده د هدایت نه چې توفیق ته هدایت ته تسلب کو والله لا یدن قوم دا سکی اللہ توفیق دا ہدایت قوم پاسک تنور کئی ویزا کالی سب نمر یمدان پتا کبارک دی ولی باچائی وقت را دا نکڑ چا قتل کئی دا او بلے او خبر دا چود پیغمبر الاسلام مبارک جنگچ دی نبوت چی دی ندا بشارت عیسیٰ دی ندا من الفکار دن اسمات تر سال تر سلام دی اسمات تر سال اسمات تر در شاندر رسالام شو کو نشو وا اذ قال موسى اي ابن مريم اياك قديفجي چوي ايسا ابن مريم يا بني اسرائيل ايسا جلدي دبي مريم ديسا عليه السلام يا بني اسرائيلو اي انواد د ياقوب عليه السلام اني رسول الله اليكم مشدقا جز تصديق كون کملما بين يديا فږي هغه چلمه نه من التوراۃ چ تورات مبارک تي او مبشرا د رسولین او تاسو د خپل در کوو برسولین پر نو دیو پیغمبر اچدار رسول الله مبارک تي یوی تورات یاد کو یوی رسول الله یاد کو وجهه تخصیص پیه صدا پیګی اشهر د کتابونو تورات ته غی ذکر کو او اشهر د رسول النبی علیه السلام دی ذکر ما یاتی چراذی ما من با د احمد من با دی من با د رفع الى سما ما معنا دی فست ورتا کو له زمان اسمان تا اسمو هو احمد اسمو په تورات او په احمد چن نن داغه په تورات او په کې احمد وی خیر فلما جاءهم دی جاء کې زمير کې د دو دوه خبري چدا لري رسول ترجي دي او سو کوی چدا دا انسان اسلام ترجي دي دا به احتمال دي کو ډير علما په دي دي چې نه دا رسول الله ترجي دي فلما جاء عمر کله چې دا رسول الله متاسته منو ویل هي انا دعوه ابي ابراهيم ببشاره عيسى اوک ما ترجمه کتابت يل تکون غوره ها اولي سيپاري پداغې چشت فلما جاء عمر کله چې دی <..بزیدی> چکم دی موصط پیغمبر علیہ السلام بل بجنات په موجداتو یم یا یا ځ ا مسیح علیہ السلام نو قالو دی وې چها زشه پرمو وین فدې کې فدې کې ټولا پیر کې شریعت کیدا چدا جاد دی کار اول الله په کوم منزل موصو پلی زالم نیم منافترا دا هغه چانه چدی ته جان جوړ کی په الله باندې کذب چې محمد محمدن لیسا بینبیہ ا دروګ دي کنه چې محمد رسول الله نبی نه دی او هو یودا او نه را بلی ک نه اسلام تا او الله ولاید القم دتن نبی زالم نشتا او وی جوړی دونا را دلری لیت فی او ملکی نور الله په کې نور دین الله اگرنا په کې اگر شرع او اگرنا د دین د خدای به احفل قلوں سرا مده دې تاسې مثال دی پېږه لقد دې دې کې او سړې ولارد دې او دین ورته چکم دی پوکي ورکې چد د دارنا ختم شي ځان بستري کې او پنور باندې و تیار ران شي ا دې په ځان نصیستلی راست دی او والله همت الله پاک کمال تر شون کې دی د نور د دین خپل چدی د پیغمبر علی السلام دا دین ته بغالبه ورکای ملو کرے خل کافرون اگر که کا کافرې بدغنی ول دی د الله غبې نذیر او بې مثله ذاتې چرالیګلې د پیغمبر خپل بال خدا پې کې پر خدای اچ قران دی او دین الحق چې اسلام دی لېوز تفکو چې ظاهر کې د غالب کې الله پاک دا دن دین علی الدين کله پټول دینونو باندې چې دین مخالفتې ملو کرے پس مکه د حجاز کې او یادت را چ غالبي کي حجتن وایا حجتن هوا کي نه مګا ويتي ولو ڪري هلکا مشركون يا ايها الذين امنوا تاسو وي چیر محبوب عمل وکم يوي راضا بيګي اي مؤمنانو هل ادل لكم اي مسلمانانو تاسو تخودن نكم قوم استفهام التقريري على تجارتين پر یو سوداګري باندې داسې سوداګري تو سفن نقرتو بالجمله الخبريه تي تنجيكم جنا سوت نجات او خلاصي دركي من علیم دا عذاب عليم د عذاب درناک نه نو علماء لیکلي دي پکه انهم دا خبر را کا نو قال الله وتخبر ور کوي چې تومنون بالله چتا سو به ایمان روړې پخداه باندي او رسولی پر رسول د خدای باندي او وجاهدون او تاسو به جهاد کوو په سبيل الله بلان د خدای کی یا مولاکم وان تشکم تخپل مال نو په نسونو باندې او ځان خیرون خیر ولکم ان كنتم عالمون یغفرلکم دا سله د اخرت ته وی کی او یغفرلکم او ته جهاد په سبیل الله قربانځ د الله په لار کې کمال او پجان دوار ټک ته جی او یغفرلکم الله وبمات کی تاسو ته جنوب وکونونه او او ویو تخلکم او تاسو بداخل داخل کی جنات باغونو ته تجذی محفظت جنت مقدم شو ځکه چې دخول جنت بغیر د محفظت نه ناممکن شي دی هغه مساکنه او تاسو به داخل کی مقاناتو پیګي طیبا پاکيزه او عمدوتا دېر پاکيزه به بنا په اک سوتره بپراتی پیګي معلومه شو چې مکان خپل چې کم دی ته سلیب شيږي دازې 5 ساتل پکا دي بغا شهر جي فی جنات عدد نمکه مرګرونه ناګه بخاری مبارک موږ سر مرګرې ناګه چا کمرې تپزت وفرل لمنو کنه ځان ته دا کې خودره ودا نسوارو دا ارڅه پکې ټوکې او بخاری مبارک یې کته په خدای ځکه کې ما تیار کده تستکه یې د خدای مسلمان د کوټه کوڅړی شای دی دا خدای تستکه دات داد په کې دات او اوه بخاری مبارک یې ورکړی وو نور طالب یاره تاسو ساته خو هغه دغه کوبل چې کم دینور سه بد بدی مکولہ مثلا یو څلو یاره ما خل چې ولاسو د پکتیر نه وی هغه پس خبر راغی وستار وراله کې د لې یوه کسانی وجد مثلا د دشمنی په خښ او بس های لم دې پات شو بیا زوشتاس چې بمما نو شتادم زمات څلو پینځکال شیو چې بیا مولید کنه په بد ورځ باندې پیجنز پیجنز او ما نپی جنو زیو پی نمر ما ته وی وی زار صلیمہ وی پتا ته ماته سوید زو مکہ اکی والی ده ها طبيب سولی وی ابرا او بیا پدې خرابې بیمارې باندې هم بیمار دا دا خشیده دنا زم ساتل پکاټي ګره تا یبتن او هم دو پاکیزه پی جنات عدن هغه جنتونو دا می شو شه کل فوز العظیم نا کانیه دا اخره سمونه و ياتيكوم نعمتان اخرى او در به کی الله تاسو ته بل نعمت دیګه بل نعمت په در کې دا نړۍ د حق د اخرت کې د نړۍ دی ته حبونه دا سی نعمتو چستا سو سرې زمينه دا ولی اولو وتر د انسان مينه دا زکه جلام عجل دی وکانه الانسان عجوله او د دم په تلوار سره یو وخت نصر من الله چاغه امداد د خلای طرف نه او فتح قریب او فتح قریب دا علماء دا لیکلي دي چې مراد د دې فتح نه تمام فتوحات اسلاميه تر ورځې قیامت پورې پکې داخل او او بشیر المؤمنین او ذکر برکت مؤمنان باندې مؤمنان باندې ذکر وکړه د جنت او د خدای رضا او د همدې یا ای الی الذین آمَنوا ای دیمال حمدان كونوا شیتاسو انصار الله یعنی دین الله کما قاله ای مریم لیکن سنگری گئی عیسیٰ ابن مریم للحوارین قبل مخلص دوستان اتا ہے من انسواری الاللہ سوکتے مددگان دما نپارا درزان دخدے علمو لیکن دیجا دا الاللہ دے که دا الاللہ پا من دا لام دے لیل